أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت, أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا واجعل فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم <تصفيق> مقصد ده سوره البقره بيان تلورو مساله اول مساله اثبات التوحيد دعوى مساله اثبات الرساله دري مساله جهاد في سبيل الله تلورو مساله انفاق في سبيل الله سورت په چلور و برخو کی تقسیم ده، اول برخا سل آیتون و پدری و بابونو که پاگه کی اثبات در توحید بیان شو، دو برخه برخا یو سل یون یو سل شپنگا ویا پوری شروع شویده پده که دو ایم مسلح اثبات در رسالت بیانیگی، در ایم یو سل واویان دو سو دری پندوس پوری پاگه کی جہاد فی سبیلیلا و چلور و برخا دو سو تلور پندوس تر اخیر پوری پاگه کی اوله ایسا خ م شوي پا د پاهغې کې اوله مسله اسبات توهید په درې وواابو کې باید شوي دویم دومه برخه شروع شوي د نمبر یو سرلو یوونه یو سر شپه بیا پورې په دوه مسله اسبات د رسالت بیاږي نه اعتازات اعتراضات نه اعتازات پرثارتمانې چې واردیدديږي د هغې جوابونه کوي پهې برخه کې اول اعت ت پورمونږ و اعتراات ودي دي ووش به منه وویلدي دي اول الاعتراض یا شبهه پر ارسالت باندې په آیت نمبر 1 وني کوي چې مونږ ستاره رسالت ستا پیغمبري زکه نمونو چې تا ته وې جبريل راوړي تا ته وې میکائیل یا کوم بل فرښتې راوړي وي نمونږ بتمنلې وي زکه جبريل چې راغځه مونږ دشمن دي رې ولا ولا دیم اعتراض نمبر یو و دویم کې او ضد خواښه لبل سم خوا مخشه خمو غلیکینه خشور مکو دویمه تراس آیت نمبر یو سول دویم کیو چمنګه ستاره سالت زکنه منو ستاره پیغمبري زکنه منو چې تر جادوګرو ملګره د سليمان علی السلام مرګره هغه خو جادوګرو نو داغي جواب الله وکړو چې ما کفر سليمان ولکن شیاطین کفرو جادو یا کفر هغه سليمان علی السلام نو کړې بلکې شیطانانو کړو دویم دریمه تراس پمدغه آیت نمبر سول دویم کیو چمنګا تا ځکه نهمننو چې تهجددو ته کوفر وای حال ک جادو خو کوفر نه ده دا خو دو فریختور اوړه د د جواب الله کو چې بابل خار کې و معوط بلکل جادو را وړی نه دی بلکې هغوی خو د معجزی او د جادو من کې فرق خوودلو خلقو به د غوی د ید د وجه نه یا د هغوی نه به چې کومی کلیمې په ضت د جادو کېده کولی هغه به هغې معه ب دوی غلطته استفاده کولله منه به جادوګې کولی او امتحان که نکامی دل تلورم اعتراض آیت دمبر یو سلو تلورم که ده چه منگه تا زکه نمانو استا پیغمبریز تا رسالت زکه نمانو چه تا منگه دا خو الفاظو نمانی که و جواب الله کو چه ولا تقولو را اینا آغا سی الفاظ ما وای چه آغی که شبهوی کفر یا د شرک یا د بیادا بی بلکه وقول انزرنا صفا الفاظ وای چه منگ لحاظو که ان اعتراض آیت نمبر یو سر شپغم کې چې مومونږه ستا ثالت ځکه منو چې ته نن یو وکم راړي ساب هوکم را وړي پ خپله په یو خبره ټګ نه ولاړهنی پهنسخمن اعتاز کولو نو داغې جواب الله کو چاول خو زما قدرت دی زما طاقت دی ق یو حکم من کوم او که پرږ دنیې من کوم دا زما اختیار دی زما قدرت دی او بل زچی چې دغه حکم وکم نو دا دغ مخکنی وکم په عمل ک آسان خو په اجرې او مغه او دا جما په علم کلي دلالت دلالت کوي یعنی الله وی و و تا تا دا جما په دلالت کوي چې کوم حکم کوم ورکې تونه مو دی په خده به تر ده ومه اعتراض شپګم اعتراض بیا شپګم او پنځمه اعتراض منس کې خبرې وي یعنی آداب او شاګردان او ته متعلم ته چې بي ځای پښتني بنه کوي د مضمون نه خو پښتني بنه کوي دا رنګ تیاقوز مومنان او ته چې دا ایمان کوم تاسو ته تا ملاو شو د قران دا ورډونه ورسته دغه ایمان سااعت نه به کوئ دسې خلکو سره نته پاسته نه کوئ دغهې خلکو سره به دژړ مینه نه ساه چې هغوی کوشش کوي پهدي ک لګیادي چې تانه دغه ایمان والی ش طره ف کفر کوفر طره فراوللي نو خلکو سره به ځان ند نزې نه کوئ چې داسې نه چې ایمان دوالی یعنی د ژړه راز باز به با سره نه سائ او بیا هغې بعد تسللی وه چې داستا ته محام خو دشمنان یو زیای شوي دي لیکن دا پپل مینز کې په وبرکو د پپل مینز د کوفر کوي او آیت نمبر رسول الله رسم کې بیا د جماعت د خرابوالی اږي ذکر کو چا جماعت خرابي چې باغي کې د الله نوم بند شي یعنی توحید بند شي د الله یوالي کې بند شي بیا آیت نمبر رسول شپږم اعتراض چې موږ ستاره حالت ځکنه منو چې تمغه د نائبانو نازول نه منی کې وداغی جواب پینځځ جوابونه او سبحانه هو بلله ما فی السماوات والارض کل له قانتون بدیع سماوات والارض واذا قزا واذا كذا امرا فيقول له كن فيكون او قالت الله دغه پینځځ جوابونه الله کړه دغه شبهه و مې تراز ترشبه چمنګ ستار سال زکنه منو چاله دمت <متحدث> پخبل وای یعني کوم معجزه متخكره <متحدث> کی ودغی جواب چې دا سوالونه او دغه مطالبي پوخانی خلکو کړي وي پوخانی خلکو ویل چې مونږ د الله په خپل ځانو خي یا د مونږ ته الله په خپل وی دا یو غوړه مطالبه معنی و پورا کړي ځکه چې دا قانون نه دی چې بادشاه بچاله با هر چا فردن فردن وی چې د پیغمبر د مؤمن نه نه بلکې بادشاه قانون نافذ کړي قانون او د حکم کړي او ټول مجبور مکلف ته جغه کوم منی نو کتاب سي او, او کني منی نو سزا بیاشتری غي د پاره د نه منلو به واکه د ابراہیم اسلام شروع کړه د دو خبرو لپاره یو لټسجیع اني بهادری لپاره چې خپل د نیکو غونتی مسله بیان کوي خپل کام ته پلارته بادشاه ته خلکو ته صفه خبره کوي بېدبی مکووي او مثلا نیغه کوي صفه خبره کوي او لترغیب لپاره ترغیب بیان د دل... بیان ته ترغیب راکې مونږ تهسته تا چې تاسو کوزانته د ابراہیم اسلام اولاد وای و بیان کوي خلقو ته د کتاب او توحید بیان خلقو ته وقایم دری خبرې دی په واقع د ابراهيم عليه السلام کې یو خبره بیان شوې ده او هغه خبره داوه چې د دا بیت الله خو توحید د په ابراهيم عليه آباد کړه او توحید مرکز هغه آباد کړه متاسف په توحید مرکز کې شرک شورو کړه اوله خبره داوه پرونی سبق کې بیان شوې ده ودنن سبق کې نوري خبرې دي او د بیت د آبادو بیان کین و ایز یرفع ابراهيم او یاد کلاچ پور تکو ابراہیم علیہ السلام قواعد بنیادونه من البيت بیت الله شریف و اسماعیل و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام هم ګر کلام دسی ونوی چې وایي یرفع الابراهیم و اسماعیل القواعده منل بیتين چې پور تکول او السلام او اسماعیل علیہ السلام الله شریف دسی ونوی بلکې دسی ابراهيم عليه السلام بنیادونه پورته کول د بیت الله شریفه او اخر کې وی چې اسماعیل هم د کې اشاره کوي اصل معمار تا اصل جوړون کې اصل معمار اغه ابراهيم عليه السلام ہو. او اسماعیل عليه السلام خوچې الکو اغه صرف وسرکارونه کول دا واړه واړه غونده مددګارو ابراهيم عليه السلام سره لیکن اصل کار اصل اباده ابراهيم عليه السلام کړه د بنیادونو نه تر اخرې پورې په دیو جوان اسماعیل <سؤال> علی السلام <سؤال> نوم یې صرف اخره کې د دې لپاره راوړو چې هغه مر سره وو هغه مر شریک وو مرستمه سره کړی دا خو اصل آبادې چا کړې ابراهيم علی السلام کړې وای او یاد کړه چې پورته پورته کوې یا پورته کوې ابراهيم علی السلام بنیادونه مینه بیت د بیت الله شریف او اسماعیل او اسماعیل علی السلام د دې الله د آبادې سره سره دی مدوام کول الله تدوا به کول نو مخ کې غدوا به د دوا بیان ده ربنا ورب زمونګه تقبل قبول کی زمونګه زمون دوارد نه پلا روزونه ان دا عمل چمګه کو کور ابادو یو د عمل قبول کی انک انت السمیع العلیم یقینا خاص ته وريدون کې قبولون کې او پوي ذاته ور کې موږ درسونه راکې الله الله پدې واکې سره یو خداد در سره کوي چې موږ تاسو د دعا چل خې اول شی خو موږ تاسو ته عاجزي د دعا چل نه مخکم عاجزي خې عاجزي دا دا چې زویم زویم پیغمبر ده لارم پیغمبر ده لیکن بیام هم الله لڅوی چې الله زموږ عمل قبول کې سوال کې الله عاجزي کې الله لا یی دومره پزان غره ندی په دومره پزان داړه ندی چې موږ زموږ خدای عمل قبول ده دا خو الله خامخا مخه نه کان خلک یو نه اوسم زانتا غو نانګار زان, گنانگار، زان گنانگار او الله تزان عاجز غني چې الله مته مونږ ته د پدې کې عاجز یو چې زمونږ د دعا قبول کړي دا, دا خو یو خبره و ټولنه مهمه خبره ده شر دومره مرتبه او دومر درجه سره سره اوسم عاجزي خیال او لاله کنه الله خود دې د عمل قبول و لیکن بیا دوی یو لاله سوال کوي یو خبره ده بل خبره ده چې دلته ابراهيم عليه السلام دلته الله موږ ته دعا چل خي یو چې دعاړو لاسونو چتکړو دعاړو لاسونو الله له چتکړي دي مفسرین لیکي الله له لاسونو چتکړو دغه سوال کوي دغه دعا غواړي نو یو خدای چې په دعا کې لاسو چتول لاسو چتول دا د استعمال د دعا استعمال مطلب د دعا پورواله کامل آ... کامل دل د دعا هغه پدې کیدی چې دعا کې لاس چت کې او بل دا د دعا د کولو د دعا د آدابونه ده چې لاس باید او چت کې الله الله بعض خلک په دې ملک کې شر جوړي فساد جوړي او پفوروي مسلو کې لاندې جوړي کړی دي پفوروي مسلو کې دا کې دي مسلو کې کار نشته دا اكيد په مسلو کې نه چا سره جنگ جګه کړي نه مناظره او نه بل څه کړي چرت د خدای کتاب بیان کړي چې خلک خلک باه اصلي مسلې عقیدې مسلې باندې خلک پوې کې بلکې پوروي مسلې په دې کې شر جوړ کړي د خلکو کې شکوک زیات کړي شبهې زیات کړي دي چې الله تقلید نشته او الله توګه پر دې نه کې هغه د وې موزنه کوي او څوک چامین پته زو نوې دا غوې موزنه کی او څوک چې پنځه ته خنګور جې نه کی دا غوې موزنه کی څوک چې ارتو نه دا غوې موزنه کی دا مسلې شروع کړي دا د حق او د باطل معیار دی چې بس ک یو څوک خپل دین کوي دا په حق او څوک نه کی دا باطل ده په او ک یو څوک امین پته زوي دا په حق او په شر جوړ کړي فساد جوړ کړي دته چې پټولو باندې دلیل شته خ فرق د اجتهاد د یو يو عالم یو رقم اجتهاد کوي بل عالم بل رقم اجتهاد کوي نو څوک دو دوی خو د خپل مسره پتا مني تا ته وې چې دا به ته مني نو بیا لري لپاره تقلید نه مکمل انکار شي وایي دا به چاره وشتي چې یو مجتهد تقلید وکي نه دا به کې نشته وایي اجتهاد اجتهاد نشته د او د یو مجتهد تقلید مقلد نشته بډارې قران او سوره لولا او په خپل جدي مسالې روباصه ځان پويوا پوي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 دانګي امور نور دي پښه نوم غورته ویو دلیل کې په بوخاري شریف کې حدیث راځي ځکه دوی د پاره خو اصل شی بوخاري دی قران نم ضروری بوخاري دی بس بوخاري کې یو حدیث راغلي کا په بوخاري شریف کې دا حدیث راغلي چې د اوخ متیازی حلال دي نو بس حلال دي نور بیا قران ته نه ګوري کې قران ویل چې سوره عراف کې چې ما پليټ شوی نه حرام کړی دې دې ګوري وېنا نمبرس بوخاري شريف کې رغلي چې متیازي حلال دی نو بس حلال دي سکي بیا په شو نو بوخاري شريف د دوی د ایمان او د دوی د عمل معیار دی بس حالکه بوخاري شریف دانا چې موږ بوخاري شريف نه منو بوخاري شريف زمنګ پنيزه زمنګ پ نږد مانما د قران په څیر اسهل کتاب دی بلکې صرف بوخاري نه مسلم مرصره ده قران په څیر کومه اسهل کتب صحیح ہے چوت ویل اغا بخاری دے او مسلم شریف تے دا دو کتابونه دی لیکن د مطلب دانا چیتې د قران افضل افضل کا د مطلب دانا چیت د قران اصول ورمنامات کا پوه شو بلکې د قران نہ پس بي د دو کتابونه اول ب قرانی بیا پس بخاری شریف کته حدیث دلیل کی وړاندن کی بل ګرا په بخاری شریف کې د بوخاری شریف مطلب دا نه دي چې بوخاری شریف کې کوم احاديث راغلي بس امدهغه صحیح دي یا مسلم کې کوم راغلي امدهغه صحیح دي نور به صحیح نه وي یو پدې معنی مزان پوي کوي صرف د بوخاری یا په مسلم روایت صرف صحیح نه دي بلکې نور کتابونو کې دا لاندو درجو کتابونو کوم صحیح احاديث شته په تبراني کې شته په مستدرک کې شته په نور کتابونو کې خخه کتابونو شته په هغه چې د بوخاری او د مسلم په اصول دي وکهشته ده هغه حدیثه نو دا ذهن ساتل چې احاديث که صرف صحیح دي نو صرف مسلم او صحیح او او بخاری کې دي دا غلط ذهن ده دا غلط خبره ده بلکې دا, دا خبره کول اصل خبره ده دا, دا چې په بخاری او مسلم کې دي دوړو علماو د دوړو محدثینو امام بخاری رحمت الله علیه او امام مسلم رحمت الله علیه د صحیح احاديثو دراغوندو اهتمام کړی ده ین ډیر زیات په دقت سره او ډیر زیات په تاکید سره د دوهوو محدثینو په بخاری او مسلم کې کوشش کړي مهنت کړي دي چې صحیح احاديث هغه اغوند کی او هغه کمزوري احاديث چې ضعیف احاديث هغه پکې راغوند کی ځکه امام بخاری ګور امام بخاری په خپل لوی چې ماته یو لک صحیح احاديث یاد دي سندن او متنن خپل دا داو ده امام بخاری رحمت الله علیه ما ماته یو لاک صحیح احاديث یاد دي بس سرم او متن سرم یعنی داغه احاديث عبارتم را یاد دی او تر پیغمبر پر جکوم راویان دي د یو حدیث اغه ټول را یاد نو په بخاری شپ کې غون وزر احاديث ټول نه هزار دینو مقررات چې تنه وباسې نو ځا ټول نه هزار حساب قزا نه هزار احاديث نور چومره دو نو دا یو نو وزر احاديث اغه په لوی صحیح حدیث دا یو نوی صحیح حدیث شو. چیر نو زه هاد شوه چرته لاړو نو پهې ک باز بعضې لهماوي چې اصل کې یو حسه و... یو ح لیکن د هغې سنت چې کوم دغه جو دا جو دی م یو حاد خو په سنو دوو مختلف په سر راغلی یو سنت سر هم بل س هم راغلی بل سرنت سر هم رالیغ یو ادفاازو ک ل بدلوال بې بدلون بې لکه مغيو حدیث په یو سنه سرم سي راغلي بل سنه سرم سي راغلي نه د چسانده جدا شي او عبارت یو شي اغه په یو اغه په جدا, جدا او جمله دغه دا اومدهغه سرم پدریم سنت سره یې پیدا کی پتلورم سنت سره یې پیدا کی پنځم سنت سره پیدا کی نو دا درې د پنځوړ احاديث په پنځه حدیث حسابيږي یو حدیث نه حسابيږي په شو په خبر چې سندونه جدا شو دا په دا بیا په دوا او په دریو په پنځو احاديثو حسابيږي حالکه دا هغه هغه حدیث په یو شی ټولو کې صرف الفاظ کې بلکې فرق به نو او او لما جواب کوي چې اصل کې ما بخار ته مختلف په سدونو سره با ادثادو یو خدا دا خبرهوه بله خبر داوه چې من بخاريول را را وړ دی نه شوه ځکه بیا بخاري سري ډیر ل کتاب شو نو هغه سرهغ ضرور ضررو هادث شو او دغه د مسک د اباام شاففي د مذهب مطابق چې کومو ا اد سر را غون کړه نور هادې پریغو بیا نوررو کتابونو کغرو او لما او نور محمهددیسینو بیا کوشش کړی چې هغه نور څه کومې احادیث یې هم راغونډ کی پکې نو صرف بخاری شریف کې صحیح احادیث نه دي خا پرې منځان پوي کوي بلکې بخاری شریف د صحیح احادیث یو کتاب دی او اعلى درجه ولر کتاب دی نو بس شره جوړ کړي فساد جوړ کړي چې چی... آ... لاسونه پر تکول نشټرې نو موږ ورته چې بخاری شریف کې یو حدیث دی د ابو موسا اشری رضی الله وان هو هغه وی الله هو زل زه او ترې چې ته سفر روان کوم زیاد ده نومونږې حمله شوه دخمننی وه چا شخصي دشمنی وه د شخصی دشمن د وجه نه مونږ حمله شوه دغ د لاسهه نو زما دا تر چېوو و دا په د رانانه کې پ تیر وله کې دلو پوه شو نو چې هغه زخمی شوو زه به دخمن ې زور ور شوغ اوجللو مرې کو سره خه شوه نو په خپه کې زما تر زخمی شوه او زهب اومانه ور ور شومواغما هغه دخمن شو غمه جللو او بیا مې راغم ترته نو ترمره ته ویل چې دغه اغره نو با ساداتر وای تر مې چې تر او باسل نو او ډېری ووب او وینته نو بيدله وې دا تر مې چې راځو ژوندینه شم پاتې نو ماته وی چې خو ژوندینه پاتې کېږه ماته پته راځه دونه وینم نو بيدله دونه بمره نه لاړې ژوندې خو پاتې کېږه لہذا کته ژوندې پاتو شو یو لاړې پیغمبر علي السلام ته لاړې نو چې مالا دعا وکي نو لکه سات پس هغه ترې وفات شو پر اختيار باندې شهید شو نو ابو موسا شریعه عز الله ون هو ځنه رغم نبی اسلام ته او نبی اسلام ته موږ انده کیسه وکړه چې دغه دغه رقم موسره حادثه وشو دښمنانو رامن حمله وکړه ترې په کې مړ شو زب کې روته ژوند دی او ترې میں درخواست کړې د دعا یو پیغمبر اسلام لا سن یرفع یده هغه بخاری شریف کې الفاظ او چت کړه او ماتره د دعا وکړه په شو دا رنگې ایمام سویتی رحمت ال لالی د هغه یو کې تا د تریب راوي پهغ تیب راوی کې ایام سوتی چې ډیر مشهور عالم دی هغه سل هادث راون ک کړي دي چې غې کې د نوبییر اسلام د لاس پرت کوو د لایل موجود دی چې غمر ان په دوا کې لاسو چتکی دی په مختلف موکو کې کوه شو دا رګې ایام نی کیر رحمت ال لالی دصورته سا آیت تنبر چلور نووي لاند دی هغه اغاز ذکر کئ یو حدیث ذکر کئ د ابو هريره رضی الله وان هو و چې ابو هريره رضی الله وان هو یو ځل فرمایو چې مونږ ته نبی اسلام جمع راکړو مونږ راکړو و چې مونږ راکړو نبی اسلام په خپل مسلمان نه ما غسه ناس توله قسم سړی ناس کیبلې طرف تا نو قبلت طرفه مغه سناستو او پیغمبر اسلام یرفع یدی هما غسل فازم اتمرا غریدی او پیغمبر اسلام سلام او غرزولو سلام نپس نبی اسلام یرفع یدی لاسونه چتکړه او قبلت طرفه مخو او دوا ووکړه له ویشو ودسه دیر احادیث تر چای کی نبی اسلام بدوا کی لاسونه پورته کړي دی خان نو بدیز کی مپسری لیکي وچه پلا را لاسونه پورته کړي دغه سوال کې لاله چر ربنا ورب زممن تقبل قبول کې زمنګنا زمنګ دواړونا میننا زمنګنا دغه عمل درېمه خبر دلته دادا چې موږ او تاسو وسیلې چلخې وسیله پتیشه وړاندې کیه الله الله خپل عمل عمل شي په الله کور آبادول د الله کور آبادې او دغه عمل الله له وسیله کې کی وړاندې کیه الله کته موږ نه پدی عمل رضای نو زمنګ د عمل قبول کا او بل د الله س... صفت در روبیت پولا کې وړاند د کوي رب نه ه به زمونګه د الله صفت دربوبیت چ کوم دغالهلهپ وله ک وړې کوي چې تو زمونږ را او مونږ د عمل قبول کا نرب نه وور به زمنه قبل من نه قبول کې زمن نه دا عمل ان نه کاقینته انتهخوااصته سا اولالیمه قبلون کې مراض اوریدون کې مرازی س قبل کې او ریدون کې علیمه او پوه زیې مه تاکید دکی دی. د انبياو اكيد ته اشاره کوي پختہ اكيد ته تسونه پخا اكيد او د انبياو ور انک کیدا یو تاكيد او دا کا د خطاب د دویم تاكيد انک یقینا ته یی په یو جمله دو تا دوا تاكيدات راغلا او انت ضمیر فصل دا دریم تاكيد او السمیع په وزن د فعیل دتل ور تاكيد وزن د فعیل معنی چې کله یو لفظ راشي په رابای کې دا خصوصیت ته اشاره کوي نو ا سميع خصوصيات ته اشاره کوي دا توم تاکید شو دا څلورم تاکید شو او ا سميع معنی الف لام د خصوصيات لپاره یعنی د نور مرونه خصوصیت راوست نورم تاکید تاکید را معنی راوستو لام د پینځه تاکید شو او ال عليم عليم په وزن د فعل امغه سي بیا تاکید شپغم او الف لام ور معنی داخل دا ووم ته تا ووزل تاکید تاکیدات په دې جمله کې راوستو تومه تاکید کړه ده او دې کې د انبياو منگو تاوست دعا خی در انبیاء و اکیده منگو تاوست خی چی تو نا پختا اکیده و تاوی چی این نقا یکی نن تا انتا خاص تا اسمیعو هم دا تا قبل اون کې دا دعا الالیم اوم دا تا پا پارت زمانی پویه یا اللہ منگ قبل اون کې منو او نا بل چو پویه منو ستانه بغیر پویشوی ام دا رنگی دعا چې دا د ایسا علیہ السلام نیاه اریم کډی دا وګوره لګه سورته ال عمران د ایزای اسلام نیا د عمران بی بی د عمران خزا عمران څوک وي پیغمبر او څوک وي نه پیغمبر نو ولیو برحال دا لا ته پته راوست کوم شیا چې الله نه او ځکړه بسغه پریخول پکاري بس دا کدا د اکیدی خبره ده نه مونږ نه پښتنه نه کیږي چا څوک بس یو نیک څړې او قران کې دغه ذکر غالی او سورات دغه په نوم باندې نو البته او د نیکی ادب کو حضرت عمران او رحمة وی رحمت الله علیه پوشې بل کوم لفظ دعا مو او تکو نه هغه خزا وګری د عیسی السلام نیادا د مور موردا او عمران مور پلارو د عیسی او دا چو د خپل منطیکی باچا ونتي ونتي سردار وانتو نمبر 15 درشته وکلا چې د عمران د حضرت عمران د خځې پخېټه باندې بچې شو فوجو آیت نمبر پینځه درښدایو نو چې کله چې د حضرت عمران پخېټه کې بچه شو ګوره ګوره وایس کال تیمراتو عمران او یاد کا کله چې ویلې خځې د عمران پخېټه کې بچې وی و نو ویلې ربي ورابه زم ما انې نظر تولک یقینا ما منختکړې ستاده پاره ما د هغه څه په بطنی چې زما په خیړه کې دی یا ما په خیړه کې چې دا بچي دي دا می تا توقف کړي استاد دین د پاره موقف کړي محررهن آزاد دې ځکه آزاد شړې چې ازادي نو او چاله محتاج نه ای هغه بیان خبرولې شي فتقبل مني نقبول کزمانه دغه بچي می دغه نظر دا منخته دا دته منخ قبول کیا الله انك یقیننت انتا خاص اسمیلو خاص ته قبل اون کې اوریدونکو الالعلیم او خاص ته پویا ذاته نومه تاکید کوي دا, دا اولیاء او اقدم منتخبي ټول په خا کې دا نه وي په الله باندې چې په نومه تاکید سره دا جمله وی چې اللهم د ته اوریدونکو ته قبل اون کې بل مونږ نه او نه بلشت دا رنگ عیسی علی السلام سورته مایده کې دا غو غوري لګ خبي دا غد عمران عمران سورته مایده راوړ دا کوم سره ورسره آیت نمبر 28 پڑھاسم سورۃ المائدہ شپغم وسيپارم بیا چې کله د حضرت عمران د خزي بچیو شو ناغه زوینه اوغه لور شو مریم بیبی او عیسی علی السلام مور وا آیت نمبر 28 پڑھاسم هو مصیرا سورۃ المائدہ و امي الهي نم من دون الله قال سبحانك و ليه عيسى عليه السلام سبحانك پاکر یا الله ما يكون لي ند مناسب ماتا انا اقول چې زه ما غته لیسلی چې مات ند مناسب عيسى السلام ولله قیامت برس پښتنه وکي چې تا خلکو ته ویډیو چې زو زمامور دا علي هدي دا و ستو تکلیفونه لري کوي ساسو, ساسو مصیبتونه بل لري کوي دوی کی صفات د خدای توپ د تاورت ویلو نو یسوع علی السلام وو دسی کالا او بووی الله ما يكون مناسب ندمال انا کولتی زو ماغه ما هغه خبره چې لي. ما سره خبره مناسب زغه پیغمبروم یا الله خبره کوله شو زغه خپل ستا بندو ما نو ما څنګه خلق را ویلی صفات لرو به حق هاگت سا لئی سالی چند دی مناسب لی مالا بی حقینا چه حقی ان کنتو یکینا او کچری اوما زا ینی پا حق مانی زا غلا تا نه نکوما ان کنتو کچری اوما زا قلتو ہو اوماوی لی دا خبره فقط عالم تهو یقینا ته پوي يا الله يا الله ته پويږي نو کما چې دا خبره کړينه نو تو پوي ذاته تعلم ته پوي ما پاغه زما نه فينفسي زمما پزړه کې زمما پزړه کې يا الله چې کله په دنیا کې ومه زمما پرړه کې چې ته باغ ما نه پوي وي نو کما دا خبره کړې يا الله نو ته ته پوي ولا اعلم ما في نفسك او نو پويږم هغه نه فينفسه کا چې تا پعلم کې ديستا دنه چې تا پزړه کې دي تا پعلم انك استاقيده ته لګور انک یقیننت انت خاص علام علام دپ وزن دا دپ وزن د فعال علام لک الرحمن غته غو پویو د امر د مبالغی صغه ده انك یقیننت انت خاص علام خاص پوی ذاته الغیوب پر پره باندې بلڅوک نه پویږي ودل انبیاء او دا اولیاء شاندې دغه وي مرتبه ده چې دغه دونه په خا کې دونه کلکا کیده کی ده. کل ده دا الله په ذات ماندې ربنا ورب زمنګا وجعل المسلمین او ګرځه موږ لره غاړه کې خودون کې لکا تعالی وړه غاړه غره نه وي خیال الله کوم مخکېت کې راضی ایتمر سړیو در شګو اعلان دي و ایس له هو ربو یاد کاکل چوي د ایبراهيم علی السلام تربدد اصلم غاړه کې ده نو کال ویلی بر انی زماتا تابعدار شم نو کال ویلی بر اسلام اسلمت لرب العالمین زغړ ماغړی خدا رب د مخلوقات ته نو غړی خو او دلت دواره سوال کوي پلاروزوي چې موږ غړی خو دون کې کې ان خپل تابیدار ګرځې رب انا ورب زمږه وجلنا او ګرځې موږ لرا مسلمین لکه تابیدار تابعدار نه نو تابعدار خو اثر کدا دعا د دوام د پاره تر مرګ پورې خپل تابعدارو ګرځې لیکن نبی اسلام هم ا دعا کوله حالکه نبی اسلام خو تابعدار د الله لیکن نبی اسلام به دعا کوله رب آ... یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك او ا راون کده زړه واړ زمونږ زړه خپل دین طرف ته د نبی اسلام رول دین طرف نو وخته او وخته خو پدی پدی اکی دا معنی پدی امر باندې د دوه یو کوله یا الله تر مرګه پوری مونږ خپل دین طرف ته واړ الله ویا مصرف القلوب صرف قلب الا تعاتك او یا لا تشترون کې د زونو زمونږ له واره خپل اطاعت لا تابعداري تا او داغه وروخه وخت او تابعداري تا لیکن بهم دا دعا کولین دوام د پاره دا دعا کول چر مرګ پور الله مونږ پم دغه تابعداري پم دغه کله منی کله کو ساته ځکه شیطان خوشتره هغه خپل کار به کې دنیا د دنیا مې غټ امتحان ده دنیا کې مزيدي دنیا کې پرکو پرک ده نو دې تخلق خلق اگه راغب گی؟ راغیب کی گی. دنیا دا اگه چو گوری،, گوری؟ دنیا دا پوش مزیو گوری؟ دید را، را، راغیب کی گی؟ نو خد تکڑا سڑی بی؟ خد علم بی؟ خد پریزگار بی؟, بی، وا بوڑی؟ خطا بشی؟ نو پا دیوچه ما داغا دعا, دعا پکار ده چه منگو تاسو طولی کهو؟ هر موز نپس رب یا مکلی بلکلووب ثبت کلل بیاله دیې ل کې وور کې مقر نه یا مکلی بلکلوې ثبت کل حالله دی ز به بیا گووگل ګروپې شیرکن باز بعض دگانان زده کوي دا ځان سره کوئدونه ب بیا غه ما قران ته و ګنټ کې نه او بیا غ م ټوله وور ز خوقیمه تریاله ما کار کړی نه پوله اوور دوعاگانانې کوئ استار و ذکر را کار کوئ چ الله مونږ ته اخره پور کلک کې په دیبانندې او مونږ واډی دی نه رب بهنا وره به ز و غرزه مونږه مسلمانینه قابیدار غاړه کې خودونکو تا یا تابیدار خپل ومن ذريهنا امتنا دانګ دا دوه ملي خلک دوه دا چې اللهم ان اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل من الجبن والبخل واعوذ بك من ال... من غلبة الدين ومانور وكهر الرجال اللهم ان اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ من الاجد والكست واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال دغه كله دوا د ګوګل کې د شته دا دواج سره وی د سره الله امداد دا, دا, دا نفل کوشش کوي دا مازیګر موږ د مخ کې نفل د دا کوشش کوي کوي د سر انسان مضبوطی کې دا سي د پدين کې خان دا کلکوالی د پاري دا ته بار, بار اقرار کړي د الله سره د خپل توتابداري وته چې بار بار دا اقرار کئ او طالب خماخه ته مزبوتی کیستا کیده او مزبوتی کیستا یغه به مزبوتی کی پوښتنه به مزبوتی چیزه خدای او الله تابعدار يم د بل چانه په به ما کېده دا, دا, دا منځونه نوافل ذکر اسکار دا ټول دې د پاره دي د مزبوتیه د پاره یې خا پوښتنه او سوابون خو ځان لدی اخواسیم دی او اصل ګټه مزبوتیه د کلکوالنه مې مازی ګرم مز نه مخ کې نوافل تشپی نه فلونه تادد د پاره دا ډېر پار ضروری دی د یو مسلمان لپاره چې راپاسیږي دیسره به شیطان تاسو نه لري تاسو باندې حبلنه شي کوله او که بيغه ما شي یو غټه کینه قرآن لو بیا خو ماشالله اکثر خو به ورست قرآن راخلی نه چې د خپل سبق یاد کی یو خو تلاوت دی خو کې اکثر مسلمانان او یو د خپل سبق چې دا یاد کی یو خدام نه کوي او, او بل د غازی کر اسکار مون نه کوي نفلو نه مون نه کوي به بی شیطان د مکمل وی اکثر وګوره خلک راشي درس لا گروپ کې موږ کو کوم صدا باد بیا داد نه کوي څومدابات بیا چې دغه کټي ورسته په سستی بیا یاره کارون مې دیو یاره غريبي مې دی او ازګار نه مې او بې بانی مانی جوړی کیو دا ولې دا شیطانونو ملته غالیب وي په ځکه غافل کنه دعاګان نه کوي ذکر اسکار نه کوي استغفار نه کوي نه فلنه کوي پس دغه یو ګنټه صرف کینی په دې وجه مرو بیا شیطانونو منه غالیب شي یو نه وخت ورن غالیب شي یو د څه وسوسه ورواچی په کی ګیر چا وسوسه کی ګیر کی بس هغه هغه شوبهو غرزي بیا شیط دوه رامی دی چې یو یو شه کې غورځوي بیا تنګی دي پاغ باندې بیا انسان سر گرددانې پوه شو نور به نه ه به زمون د پ غمران ته د دوعاگانانو ورتو کودغه ضرورتو چې هغوی دل چې دا مونږونه مونږه اوس پورېژوند او لا جوون پاتې نه دنه چې شیتان مونږه اوونه غلی دو کم نه ک چېرته وام نړي دا لا دغه ډ ډیر ضرور د انسان سره چې یاله چې د لالار نهوانونه وړمه که دغه ډه انسان سره ختم شو نو بس هغه به اورید لا هغه به غمو شي کنه هغه چیرې ځان زاسم نیک سړی ما ته غونونه د ته غوننګاره ما هغه ځان ته غوننګار چې ځان له دا خیال په ځان باندې راوستو زه غوننګار نه یم او ما ته زه خ نیک سړی ما نو بس دا سړی خوښو دوکشي دا سړی خوښو چې خزه دا کنر دی دواړو د پاره خزه نر دواړو د پاره نو دواغان ذکر اسکار نفلو نه د اړ دي ضروری پس سهی سوچ او سمج سره وې په ټوک معنی نه چې سوچ دی بلځه کې دی او په خپل مننه ذکر اسکار کوي او رب انا ورب زمونږ واجالنا او غرزه مونږ مسلمینه غاړه کې خودون کې لکه تعالی چې مون تعالی غاړه خې ټولو مر او من ذریتنا او زمونږ او زمونږ د اولاد نم امت یو ټولګي او غرزه مسلمه تلک ستا یا الله زمونږ اولاد اولاد د پرم دعا کوي د ابراهيم السلام کوم د قران کریم کې تاسو ګورئ خپل اولاد د پرخاوخه دعا کړی دی اغمقیم اللہ <سؤال> ورطوی چی انی جایلو کلی ناسی اماما زتا سو زتا اگر د خلقو دا پارا اماما نو کالا و من زوری تی یا اللہ زمد اولاد نیمو گرزے پوشوئے بیوروستی بلا دوا کردی چې یا اللہ ورزک اہلہو من السمراتی من آمن منهم باللہ والیوم الاخرے یا اللہ دی زیو سی دنکو تا میوی امن ورکے او دلتا مویی ا چې و من ذریاتنا او زمنګ د اولادنا امتون یو ټولګه اوږر و من او اوږر چې زمنګ د اولادنا امتون یو ټولګه مسلمه تعلق تابعدارسته لسورت انکبوت ګورې لک لگ... یوشتما سي پارا کې سورته انکبوت التم د ایبریم اسلام دغه سي الله سوی دغ بارک سورته انکبوت ایت نمبر 20 ش السلام سي پارا دغالبن بدره دشت دا شمله مصیپارې اخر نه يم دغه صورتونه دي دا صورت دي چې واستمه مصیاره شروع کیږي په سوران کبوت مانه آیات نمبر 18 و وهبنا له او بوخومنګ ابراهيم عليه السلام <سؤال> ته اسحاق عليه السلام یعنی اسحاق عليه السلام می ورکوځوي او يعقوب او يعقوب عليه السلام می ورکو بیا اسحاق عليه السلام نه يعقوب عليه السلام پیدا شوغه پیغمبرو وجعلنا في ذريته او ګرځومنګ په اولاد د ابراهيم عليه السلام کې نبووهت او پیغمبري 14 زره پیغمبران الله بیا د ابراهيم عليه په اولاد کې را لګري دي ول او کتابونه او بیا غو کې الله کتابونه ورکړي د موسی استم تعالی کتاب ورکړي عيسى عليه السلام کتاب ورکړي داوود عليه السلام تعالی کتاب ورکړي مشهور دي نبی علی السلام تعالی کتاب او قرطول د بری محمد اسلام اولاد ده او صحیح بیا ځان لدی نو کتاب او کتابونا وعد دا غد وا وکنه خپل اولاد د پاره نو الله سوی وجعلنا او ګرځومغه فی ذریته په اولاد دا کې نبوت او پیغمبری وال کتاب او کتابونا واتینا او ورکړو محمد علی السلام ته اجر او اجر ده دے په دنیا په دنیا کې دنیا کې ماجر ورکړو یعنی اخو اولاد نېکان اولاد می ورکو و انه یقینا د ایبراهيم عليه السلام په اخرته په اخرت کې له من سوالین خامخ د نېکان قانون به نو و من ذريتنا او اوږرزه زمنګ د اولادنا امهتون يو تولغه مسلمه مسلمه تلک تابعدارسته و ارینا او اوخه موږ له مناسکنا تریکي د عبادت زمنګا و تب علينا او مهرباني وکې بمږ باندې مناسک اصل کې ویلې کی, کی تریکو ته افعالتا حق خدا په استلاکه هغه افعال هغه طریقې ته مراد دي چې هغه د عبادت طریقې هغه د عبادت افعالی او په عمومکه په لهجه کې مونږ د مناسک استعمالو د افعال د حج د لپاره انې د حج چکم افعال دي د حج د لپاره کومې طریقې دي دی ته مونږ وایو د حج مناسک ودانه د حج مناسک دی دا و پوره کې نو با خلکو د امام چې وخه مونږ ته د حج طریقې خاغ عمومګه غا طریقه صحیح نه صحیح نه راضی زه که واره نه وخه منګلا مناسک نه طریقې د عبادت ټول عبادت یاد کړل دا نه چنور عبادت موږ د ځان نه کوو د حج ترته وخیا نه ټول عبادت د حج امره وو کدی کې غا مزدې کدی کې غا ټایم کې روزا و هر عبادت چوک قرباني و غا ټول وتعال الله د خوانو خو در شو او ګوره په دې ځکه کې رد د بیدتانو باندې ابراهيم عليه السلام د عبادت طریقې چانه غوړي الله نه غوړي او بيتي د دی وا طریق کوم ځای نه جوړی ځان نه خېټې نه یو پیغمبر هم، هر پیغمبر اگر لدا څومره طریقې د ژوند د ټول الله د خون رازي نبی رسول الله کدا څومره دغه ژوند دی پوه شو د ټول الله د خو نو تول شوي چې په غم کې دغه غم تیر کا په خادي کې دغه سي خادي تیر دا دا عبادت په دغه رقمو کا حج په دې رقمو کا jihad الله د خو نو شوي دا, دا, دا, دا غونډي طریقې د عبادت ہو. پیغمبر اسلام تو هر پیغمبر ته الله د خو نه خودل شوې دي نو کوم سره د انبياو د طریقونو او دامه تب دا داري چې د دا دا الله د طریقونو اوړي د دغه اوړي چې الله د خو نه عليگل شوې نو عبادت په هغه عبادت وي چې د پیغمبر اسلام نه دي چې پیغمبر اسلام نه ثابت نهي داغه طریقہ یاغه مکمل عبادت هغه عبادت نه دي وواې نه او خ مله مناسې که نه طر کې د عبت زمونګه اتوب آلی او میربانی وکې په باندې د توبه یعنی د تووب نسبت الله له وشي دغ معنا ورکې میرببانې دا نه چې اتوب میرببانانی و ک پهمونږمانند دی تو ووا صف چې دله را ش لب میربانی کوون کې قبل لون کې ده اتوب آلی او میربانی و کې په یو یو خبره د لیکو ده دا درې تونو تفسیری دا وقته بول شو پیغام مكنه د خاص کل انلاین دا مخامه خود خلی کل کوي دا خو کی غیر کی نه مزه مناواز کوم خاص کل دا انلاین خلکو لپاره دا, دا, دا خبره بار بار کوم چې لکل وخامه خا کوي کوران ز د کول غواړي بول شو لکل ب کوي کوجوش ب کوي اول اول کې سخت دی کل وروست وروسته وروسته به او ځوګی چې نشي کولای هغه خیر هغه صرف اوري کوڅو چې کل کوي شاهده کوشش کوي خامخا د لیکي اول ورځ به یو پانډه کوي په پا دویم ورځ به یو نیمه پان په پا درېم ورځ باندې بدو پان پا در په دریم څلورم ورځ باندې بدو پان ډکی پا میش بعد بده با څلور پنځه پان په پا یو درس کې رکی اوس چې ماته کوم هر یو لکه هر یو کسه. دا روزانه پنځه پنځه پان څلور څلور پان شپږ شپږ پان درس کومه پنځه یا تونه دوا یا تونه درې یا تونې ډکی د ماده جي محمد خناس تي ول عدد شي دو ټول سخت واول کي ني شي دي کلين تاسو په ټول ځان سره خوري کوي کلب کوي وتوب علينا او مهرباني وکي پمنګ ماندی ان کا يقيننت انتا خاص بي تاكيد لغره ان کا يقيننت انتا خاص اتوابو خاص توبه قبولون کي مهرباني كون کي الرحيم او خاص مهرباني توبه میربانی او, خاست خاست او میربانی میربانی رحیم خاص مهرباني اوس دویمه خبره کوي د ابراهيم عليه السلام د واقعي موږ ویلو چې د ابراهيم عليه السلام په واقع کې دري خبري دي یو خبره خو تیره شو چې دا بيت الله ما چې د پره باندې کړي او توحید د پره باندې ما بات کړي او ابراهيم عليه السلام پلاس باندې متاسه وايي چې شرک شروع کو او خپل کوم دا غلطي کړي او دویم وسه دا اوسه نه پیغمبر یعنی نبي عليه السلام په دې په برخه کې چې شره مضمون اس باد رسالت ده نو سماغه اس باد رسالت کوي مخک توحید تیر شو کنه نو ول خبرات شو چې دا بیت الله توحید د پاره باد شوه او مخک مضمون توحید تیر شو هغه کی اشاره واغیته اوس اسبات در رسالت کئ چې دا پیغمبر دا خو دیبریم اسلام دعا وا دی پیغمبر تو خبری مستان دعا کړه چې دغه پیغمبر زم ما پدی د مکی والو کې راولېګي پدی خلکو کې راولېګي نو اوس ما راولېګلو او, او تاسو دین انکار کوئ نو ربانا او ګورب دې زه کېوبل شی ګورې نوٹ کئ د مدرسې یا د درسګا چل موږ تاسو ته خی درې شېونه د یو درسګا یا مدرسو ته وې مدرسہ غزیل ویل کی چالت درس او تدریس کی گی. او زرونه چې مدرسہ اب غوځي دا دا کوټا شیل لازممو مدرسہ دا درس او تدریس کی په دې ځای کې خو د دې ځای اغزی چې درس تدریس کی د غزی آداب او خیال هم ډېر ضروري دي غزی کبه څوک نه کوي چې هغه د بهایې کارو نه یاد ګنا نو مدرسه آباد شوه جماعت آباد شوه جماعت اصل د مسلمانانو مدرسه اصل جماعت ته په خوا ابو صاحب کرام او نبي اسلام به مسلمانو اصلاح چ کوله جماعتونو کې به کوله جماعتونو کې به درس او تدریس کيدو اوس خو ځان له بلډنګونو جوړ کړي دي د مدرسینو مي ورکړي او پیسې پیرا وني الا ماشا الله کمی کمي مدرسې دي چې غوي به علم خو راو د پاره په پا دینيت جوړ شي اکثره مدرسې آ دې لپاره خريګي چې بس پیسې راغونډي کی چंदी راغونډي کی نو ربانا اودل تاسو ګوره مدرسه آباد شو ابراهيم اسلام جمعه آباد کو درسګاهه آباد کړ جمعه درسګاهه اوس درې شې یو درسګاهه پر ضرور دی یو اخلاص کته درسګاهه یا مدرسه یا درس تدریس غځه دې دې پر جوړ کړی چې زه پیسې په پی غټه ما زه پېزانخه کما یا کومبل مقصد دی یا په چوکې والما اوهدو والما یا مثال خبره بلکو کوم مقصد دی دا غدرسګه جوړول ته خیر نه درکې فائدہ نه درکې نو اول شی چې نه اخلاص ته دویم شی هرغه استادان دي خو استاد دي صحیح استاز چې هغه صحیح مانو کې درس ورکی خلقو ته او دریم شی ضرور چې هغه نصاب دي صحیح نصاب چباېت کوم کوم کتابونه پښاګردانو باندې ول وستر شي په دې ځکه چې اسګورې ابراهيم عليه السلام درسګه آباد کړه بیت الله شریف کو او د اخلاص ته اشاره و ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم په دې ځکه چې اخلاص ته اشاره و شدیدومره اخلاص او چې یا الله زموږ د عمل قبول ککستا ا کاغشوي نو الله دا عمل قبول کړي کنه چې اخلاص ته اشاره و چې دوی د اخلاص نه د کار کړو دا درسګاهه абаدا کړو اوس په دې آیت کې آیت نمبر 92 چې موږ ویو په آیت کې اوس هغه دوه نور خبره درسګاهه پر ضرور دی یو صحیح استاز او یو صحیح نصاب هغه ته شارکې خام ربنا واول صحیح استاد ربنا ورب و وباس فیهما راولې کې پدوي کې رسولن یو عظیم شان پیغمبر یو عظیم پیغمبر منهم د یو... دوی نه دا استاد صحیح استاد یو استاد راولې دوی ته چاګه آ, دوی دویت مرقي بي ذکر کړي نصاب هغه ورسه ذکر کړي نو سهي استاد ته اشاره وکړل چياله دوی د پاره یو سهي استاد پیغمبر اوستازي کړه د امت د پاره یو سهي استاد دوی د پاره ولې چې ستا پیغام پیغامات دوی ته ورورسې ستا احکام دوی ته ورورسې ستا دین دي دی خلکو ته بیان کړي پوه شئ او بلته ځکه ګورم من هم, هم د دوی نه کوم خلک چې وی چې پیغمبر استام نور دي بشر نه دي منګوی چې پیغمبر اسلام بلکې صحیح عقیده داده چې پیغمبر اسلام چی شهره بشر دی یعنی انسان دی پوه شو او باز خلک وایي لږه بریلیان دین نور خلک دی و پیغمبر اسلام انس د انسانانو جملینه نه و بلکې هغه نور ته فرختوم و نه مخلوقو فز کفرختي د نور نه پیدا دي منګوی نه دامن هم نه څو مراد ده هم نه مراد دوی نه یعنی د کلیوالو نه مکیوالو نه مکیوالو نور وټول چې پیغمبر اسلام نور پیدا شو بەڵکې د څه یاتو ډیر دی لکصوله بکرو غوړم دغه یو 500 یو څه پانه واډوي دوه مې سپارې ته لاټشه یو دوه دوه درې پانه واډوي آیت نمبر یو 500 غره کما ارسلنا فيكما لک څنګه چې مې راولې غلو پتا سو کې رسول یو پیغمبر من تاسو نه تاسو کې څه مراد دي مکی ولا مراد دي نو تاسو مطلب چې تاسو انسانانو د پیغمبر مر تاسو غون انسان راولې غلو سوره ال عمران نمبر یو سلو چلورش پیتا چلورا مسی پارا آیت نمبر یو سلو چلورش پیتا سورت علمران و یارا نبی اسلام نور ده بشار نده نمونگو دعا قرآن آیتونو سلبا سره دلتا بس کن تحریف بکیاده ده آیتونو یو سلو چلورش پیتا زکا دا خو سریح آیتون ده مخکم آیتون ده دیکه خو شبانه پیدا کیگی والا لقد من الله على المؤمنين فتاكثر احسان كړی الله المؤمنان وبان دي اس باسه کلی رسولا کله چیرول غلو فيهم پدوی کې رسول پیغمبر من انفسهم د دوی د جنسنا نو نورو مکه والا ابو جهل نورو او بشيبه ابو بکر عمر عثمان دا نورو د څوک خو بشر وک انسانانو د پیغمبر من انفسهم د دوی د جنسنا لوله هم آ دامون بیا راړو انشاءالله اوروسته نو رب بهناوره به زمنګه وفی راولېږې په دوی کې رسونه نه یو وا پیغمبر منهم هم د دو نه ځکه ګوره د انسانې پیغمبر ذکر را ده دی که پیغمبر یا فریخته نو بیا د فرختي به صحی ده الله پی غمون ته راوللی و خو عملی شکه مون ته نه شو خودلی ځکه فرختي خوراک نه کوي فریختي خ ضرورت لري بچه ضرورت نه لري فرخت امور د جو امور ضرورت نه د بیا پیغمبر موږ ته د خوراک طریقې څنګه خودلې د خپلو سره د ژوند طریقې څنګه خودلې د بچو سره د ژوند طریقې څنګه خودلې د دوست او د دشمن سره د ژوند طریقې څنګه خودلې موږ تاسو د خوب طریقې څنګه خودلې دا ټولې طریقې خو انسان خود لري شپدي وځه پیغمبران په انسانانو کې راغلي خو نور مخلوقات کې نه دی راغلي ربانا ورب زمونږ وا بس فيهما راولې کې پدوی کې رتونې عظیم شان پیغمبر مين هم د دوی نه د ډېرون انسان دا خو صحیح استاد ته اشاره شو او صحیح نصاب یادی چې نصاب بته استادم راغو مدرسه م جوړ شو درسګام جوړ شو په نیت ماندی استادم یو خو عظیم استاد وته وټاکل شو الله د خو نه اوس نصاب بته نصاب مطلب سبل واستلګي مدرسه کې ما غوورې یتلو علیهما لوليبه او دا نصاب درجه په درجه دي خان ترجی او سګورې یتلو علیهم آیاتک لوليبه پد یبني آیاتو نستاستا استا یتون بلونی ويعلهم ويعلمهم الكتاب او خيب دوي تستا كتاب اولا درجه كي د الله د كتاب الفاظ ورزقي اره خوغا جمعهتون كزداكو ما شومانو باندي منجو د نظر و ويعلم الكتاب كن اول درجه كي ما جون دتي سيزدكه د كتاب الفاظ به ورزكه پهو درجه كي جکل الفاظ ازدكړ الفاظ ماني پوشو. وبیدویاهه درجه کې بتوریزدکه ویعلمهم الکتاب او خوده نه بکیدویته د کتاب بیا ودویته د معنا او مفهم ورخی چې خراش او د الفاظ معنا تشه ده د الحمدلله سم معنا د سم مفهم مده درب لالامین سم یا قنابودو یا کنی کنستان سم معنا ته مفهم مده پوه دا نه د نور قران د دات سم معنا د سم دا ورخی ول حکمت حکمت د پیغمبر اسلام یعنی امو فاصیلینجه د حکمت معنا کینو د پیغمبر اسلام عملی ژوند یاد ای حکمت حکمتنا ځکه د پیغمبر اسلام په عملی ژوند کې لوې حکمت ته حکمتونه پکې پټ دي نو حکمت نمنګ معنا کو سنت د پیغمبر علی اسلام ول حکمت او خیب دوی ته عملی ژوند یعنی کتاب چا ته خینو به خپل اور باندې عملم کئ چې خوراک پدی طریقا نور ژوند پدی طریقا باندې عبادت پدی طریقا معاملات پدی طریقا باندې و غیره و غیره نو دیتو د پیغمبر اسلام نو هغه د قران عملی شکل به مخلوق تخي چې پیغمبر اسلام عملی جامع داوه عبادت په قران کې راغون پیغمبر عبادت کې طریقې دا سیوي په جهاد کې طریقې دا سیوي حج کې طریقې دا سیوي منج کې طریقې دا سیوي ول او سنت د پیغمبر خپل عملی ژوند به وتخي خلقو ته درې دراجي شوي نو څلورم درجه وي زکيهم او پاکي بدوی لره د اخلاق رزیلونه هغه ګنده اخلاق ګنده عقیده د شیر کې هغ نه پا کو ا غنده عملونه زنا شرابخورري جواری حرام خوړل د بل هک خوړل پوه شو د ټول ل داخللا کې زیله دي پوهدارې ببدات دا داخللا کې زیله دي پوه شو کې حسد ح بخل غیبت بخله غبتته بغیرتی دا ټول اخلاې له دي نو کوان ته ک پهمه د ځې به کوشش دا کې چې خلک د اخلا کې زیلهونه پاک کې و یزکیہم صحابہ کرام پښیو او په پښیو تر بدترین مشوره اسلام نه مخکي تر ظلمونو قران چې کله راغله نو اخلاق د امغه خلکو پاک شو او امغه خلک ابزلترین خلکو ګرځدل و یزکی دا ولی په قران باندې په قران باندې د رؤ ته تسکیه جوړه د رؤ پاکي په قران باندې شوهه زمون پاکي په نور کتابونو کې جنن سبا په دې وجه زمون پاکي نه کیږي نو قران باندې زمغه صفایو شي زمو د خلکو تاسو خپل ځان نو ګوره تاسو به اغره غریب بدلو نه غریب د قران سره کله دغه کتاسو اته کار پونور مدرسو نور کتابونه ویلې دغه سپاکر کینر اتله پوښه څونه غنده اخلاق نن زمونږ په دی علماء او کې پټ دی بدبختانه څژړې ویېم پوښه ونه افسوسړي چې عالم سره دونه بدکردار شي پوښه د بل حق به عالم خوري یتیم حق به عالم خوري ځان ته یتیم په خیرات کې بناست یتیم خیرات بخوري پوښه دا رنگ په دین کټه دی کوي لو اتد بده کی نور غنونه بده کی ظلم او ځان ته وی عالم وله په قران مې تذکيره ده شوی نور کتابونه خو به خډیر په ځان باندې پند کړی دي ویزکیم او پاکي بدویره د اخلاق رزیلونه دا تلور درجه دي د انصاب د درسګا ده لپاره مدرسې ده لپاره استادو مدرسې وته لې په دې نصاب باندې ته قران په دې آيات باندې وېته لې خپل وته لې پوه شو چې آیې په دې پدې تعلم برابر دی کړنی دی نوکه پدی طلمانیو مدرسه برابر ای تو اغه مدرسه نش د ابراهيم عليه السلام پر شک قدم جوړه او کاغه پدی نصاب برابر نه دی دغه مدرسه د دوکه د مدرسې په نوم باندې ښه ويزکه هم او پاکي د ولاد اخلاق رزيلون انک یقیننت انت خاصت العزيز وغالب ذات الحكيم حکمت ول ذاته سوره علم سوره عمران وګورم د اوسایت چ یو سلو ترش پیت بیا راوړم چې لرم سپارکې دا دغه تفسیر مو دا آیه او دا د دې جملې تفصیل هم دی اوسه سمېږه کنا سوره مسیparagraph سوره آل عمران لقد من الله فتا کی سره احسان کړی الله نعمت کړی الله له مؤمنه په مؤمنانو باندې څه نعمت دي یو نعمت دا چې بهترین استاد او تعال راولېګلو نو سہی استاد علراول نبی علیہ السلام اس واسه فیهم رسولنا کلہ چراول گلو پدوی کیو عظیم شان پیغمبر مینانفسهم د دوی ده جنسنا یتلو علیهم آیات لولیو پدوی منی آیاتون داللا و یزکیہم او پاقي بدوی د اخلاقی رزیلون و یعلموہم الكتاب او خودنه بقي دوی ته دا داللا كتاب کتاب ان مفهم معنی منی پوی والهکمت او عملی جن بوتخی ان سنت و ان کانوا او یکهود دخلت من قبل مخکد قران مخکد درجه بندې نه دا درس چې ودا نو ور کړې نو نو لفيز ولالمبین خامخ په ګمړایخ قارکه او د خلک صحابه کرام په ګمړایي کې خلې قران راغ نو مغ صحابه چې هغه صحابه رضی الله وانهم اجمین او ګرځیدا رضی الله وانهم پوه شو دا, دا رنګي سوره جمعه ګورې اته چې تمه مبارکې سوره جمعه اګی ک الله ته وی آيات نمبر دو ايام هو اللذي داللاغذات ده باسا في الامينا چراويله گو پا اميانو رسولن يوازي مشان پیغامر منهم ده دو اينا كورا بار بارو ده دو اينا ده دو منهم الذين يتلو عليهم آياتي لوليب په دوی باندې تنه د الله ويذكيهم او پاکي په دوی داخلا کوي رز لونه ويعلمهم الكتاب او په دوی لپاره قران باندې د الله په کتاب باندې والهکمت او عملي ژوند بوتخي نه سنت بوتخي او ان كانوا من قبل لفيز والالم مبين او يکنو دوی مخکې د قران په ګمراي خاره کې په دغه طریقې چې قران ودنو ويل شوين خو و اوستم چې په دغه طریقه معنی قرآن واخو دلشي نو اسلام خلکو کی راشي و, و, و اخرینه منهما او راول غل الله نور پیغمبران منهم د دوی نه او راول غل الله پیغمبر علی السلام نور وتا ان موږ او تاسو وتا ورستنی خلکو دا نو لما لما چې نه دی دوی یل حقو به ما ملاوشي مقام مقام د دوی سره یعنی پیغمبر خو موږ دل نه دي خو زمونږه پر استاد ده زمونږه پر یو یو لار ادا پیغمبر اسلام ژوند او هو العزیز الحکیم او دا الله غالب د حکمت ولزات دی نو په دې طریقه باندې باید درسګا جوړ شي جمعه کې باید دا طریقه شروع شي ماشومان ته الفاظ خي خروس بیا موږ قرآن نخي وای زی رفعو ابراهیم او یاد کا کله چی یاد کا کرے السلام قواعد بنیادونه منل بیت د الله شریف و و اسماعيله او اسماعیل السلام ربنا اویل دوړو ربنا ور بزمنګه تقبل منا قبول کی زمنګ دا انت, انت خاص اسامی او ریدون قبل انکه علالم او خاص ته پويا ذاته پارڅه باندې ربانا وربزمږه وجلنا او ګرځه مږه مسلمانين تابیدار لکستا خپل ومن من ذريتنا او ګرځه زمږ د نه تابیدار او ګرځه زمږ د اولاد یو امته ټولګي وډله مسلمه تلک تابیدارسته و ا رنا او خیمنګله مناسکنه طریقې د عبادت زمونګه وتب علينا او مهربانيو کې پمنګ باندې ان که یقیننت انت خاص تواب توبا قبلونکه الرحیم مهرباني کو انکه ربانا و رب زمونګه وبعس فیهما راولې کې په دوی کې رسول یو پیغمبر منهم د دو دوی نه یتلو علیه آیات کا چې لولې په دوی باندې کا آیاتون است د پیغمبر ډیوټی دارا کتاب بیانې دا پیغمبر زموارد ای چاغم د الله کتاب بیانې ځان ته وی د پیغمبر وارثان خو کتاب بیانې نه یتلو عليه آیات لو لولي په دوی باندې آیات کا آیات اڅوک چی بیانې ولا عالم نه دی دا سوي اسلغه یاده قران و بیانای پسونه خلق د قران خلق عقیدې په صفاکیږي خلق په قران باندې پویږي و یاره د اسلغه یاده یتلو علیهم آیات کا لولی په دوی باندې آیاتونستا و یعلمهم الکتاب او او خودنه بقید دوی ته د قران د سنت ان عمل جون به ته خی او پاکی بدوی د اخلاق رزیلون حدیث کراج نبیستان فرمای و انا دعوت ابی ابراهیم وبشاره اخی عیسی و زه د خپل د خپل پلار خپل بابا ابراهيم عليه السلام دعا ما دا دعا وکړه یې ابراهيم عليه السلام یې زه د خپل پلار دعا ما ما لپاره دعا کړو زمانی که ابراهيم عليه السلام وبشاره تو اخي او زه د خپل اورور زیره یې ما عیسی علی السلام خپل خلکو ته زیره ور کړو چې زمانہ پس به پیغمبر رضی چې اسمه احمد سره صف کې براش ان شاء الله دا غنوم احمد ده نو عیسی اسلام السلام د نبی اسلام پیشنگوې کړو او مخکې نازیره ور کړو چې زمانه پس باغه پیغمبر رضی او اوسه خوب هم د خپل مور د نبی اسلام مور چې وا کله چې پیغمبر اسلام په خېټه کې وو د امنه بی بی نو هغه خوب ولیدو خوب ولیدل چې دغېد خېټ نه یورنا یورنا روزي او د روم روم هغه یو باچ سلطنت او پاچایو د روم تر محلاته پورے غ رنا خورشي ويزه خوب د خپل د خپل مورې ما ان هغه غ رنا بیا د روم او د کیسر او د کسرا تر محلاته پور غ رسېدله ويذکي ما او پاکي بدوي داخلا کې رزيلون انك یقینا انت انت خاصه العزیز وغالب ذات الحکیم حکمت والذات